І побіг до телефону. Я обійшов чималенький натовп, який хилитався за вхідними ворітьми лаври, ступив у бік по стіною. Ось каштан. Він ріс біля собору. Він стоїть і зараз, а собору немає. Сіріють ті ж руїни, що й до будівництва, до реконструкції, а далі рівно заасфальтована площина. Мимоволі звів очі вгору. В синьому-синьому небі пролітали на бубнявілі дощем хмари, і всі вони здавалися схожими на собори. Довго дивився в небо, сподіваючись щось видивитися в ньому, знайти якийсь слід, знак. Але синє вітряне небо не подавало ніякого знаку. Воно безмежне, і там, у незорій глибині, ховаються мільйони і мільйони знаків, провіщень, таємниць невідомого майбутнього. Невідомого всім. Простим людям, можновладцям, вченим. І нам лишається покірно дивитися в нього, чекаючи присуду долі. Я пішов далі по підколишнім чернечим корпусом і враз побачив під низенькою колоною святого Феодосія. Він брів по погоруди в ріденькому тумані і пильно дивився собі під ноги. Я ступив до нього, попросив благословення. Але він не почув, або не схотів його дати, бо швидко-швидко заметляв полами в Еремантії. А може, всі думки витіснила йому з голови думка про собор, про те, що тепер все треба починати спочатку. Собор, Лавру, саму історію. Кінець озвученої книги Читала Галина Долгозвяга Київ, 2002 рік.